Yaxşı, firqələ bölməsində biz keçən dərsdə artıq nə olar ki, Qadiyanilər firqəsini tamamladıq və göz bildik, danışdıq ki, yəni Qadiyanilərdə yəni opsi batı firqələşmə mərkəzində onların ittihafları batilli çox aydın idi, yəni heç bir yəni çəki şübhə yox idi və batiliyə də atdığı biruza vermişdi. Hətta deyilir ki, onun yəni ölümü də yəni çox e, nə deyirlər, özünə layiq verilmiş sifət görmüş hansı ki, Taharet'te yani taharet e, Bahiret çıkan zaman e, o cürde Haldı ölmüştü ve bu da yani Allah subhanallah yani o ölümü Ona layık görmüş yani o insanda yani O cürde bu hayattan da gitmişti Ve bugünkü günde inşallah biz yani Yeni muassistlikelerden bir Hansı ki e, Suflilerle suflinle bağlıdır ve suflik Hakkında danışacağız Sufliler hakkında demek ola ki malumat Çok büyüdür çünkü ümumiyetle e, Suflik hakkında Ne olacak kitabın Demə o və ki, yasır. Niyə görə? Çünki ümumiyyətlə, sufilik e, çox böyük ıhtılafa yəni, malik bir firqədir. Niyə görə? Çünki başqa firqələr, məsəl üçün, Duruzlardır, Musayriyyələrdir, Qadiyyəniyyələrdir... Bütün bu firqələr, aydın məsələdə ki, iki əsirdə törənən firqələrdir. Qutusən də onlar, yəni, Batinyalar, Rafuziyyələr, onu kimamlardan... Hamısı birinə qarşı firqələrdir şans hansı ki, e, bəzi etiqadlardır, bunlardan ham Ancaq bu sufili firqəsi, suflərin firqəsi isə çox geniş ixtilat edir. Niyə görə? Çünki bunun əslinin, hətta nəyə qayıtdığını, yəni aydınlaşdırılır, alimlərdən bəziləri eləsi var, deyir ki, bu, birbaşa qayıdır sahəblərin vaxtına, bəzəri ki, tabinlərin vaxtına və ümumiyyətlə bütün bu ixtilaqlar, bu sufriya haqqında olan bu məlumatlar onu göstərir ki, yəni bu ixtilaqlar onu göstərir ki, həqiqdən də yəni, çox geniş bir firqədir və bu gündə demək olar ki, bunlar həddindən artıq, yəni çox yəni, sürətlə yayılmaqdırlar və bunların da mövzusu olduqları yer demək olar ki, Bugün gün Türkiyədə artıq yəni 60-dan çox, yəni sufi təriqətinin qolları mövcuddur. Həmçində İraqda da var idi bunların qolları, Suriyada var, yəni Şamda var. Hətta Farsdan özündə də yəni az miqdarda onun yanaşı da var. Başqa dövlətlərdə də var. Çünki hətta bəzi alimlər yəni sufi axınından bəzi zannədi ki O mətəf sufi li elə bir firqə idi ki, e, Nasranı da sufi var idi, Yahudi də sufi var idi, Buddist də sufi var. Yəni görürsən ki, nəyə görə? Çünki hər bir fatil elənçi idi ki, çünki bunlarda da bəzi, yəni necə deyirlər, əqidələr var ki, başqa firqələrlə uyğun gəlməsi üçün cihadın olmaması üçün, çünki sufilədə cihad yoxlandı ki, bu firqələrin də ən çox yayılması səbəbi demək olar ki, xarici qüvvələr səbəbi. Niyə görə? Çünki o firqədə hansında ki, cihad yoxdur, ondan sonra ə əsas ə, necə deyirlər İslamı yaymaq metodları yoxdur. Şəkk odur ki, aydın məsələdir ki, bunlar yəni İslamdan, İslamın düşmənlərinin səbəbi ilə bunlar, yəni bu metodlar, bu dəvət, dinlərin yayılması. Və ona görə də inşallah bugün gün şübhələr haqqında danışacağıq və əvvəla sufilərin deməli ağzmaqları barəsində. Şəhk yoxdur ki, şəhk odur ki, yəni sufilik elə bir firqətdir ki, sufilə elə bir firqətdir ki, orada görürsən ki, düz əqidlərinə görə onlarda şərhlərinə qurban əqidələri var, ondan sonra Allah'ın bağlı əqidələr var, peyğəmbərlə bağlı onların batıl əqidələri var və bütün bunlar onların əqidləri onu göstərir ki, bunlar omnəsə firqəsi tamamilə yəni batıl bir firqədir və onların həqiqi e, bəyanlığında isə e, şükürdür ki, inşallah hissəsi gələcəyi onlar haqqında ən birinci halda isə bu sürflər demək olar ki, Görürdün ki, ilk vaxtlarda, ən birini tədəsiz çıxan vaxtlarda, bunlar da ümumiyyətlə, çox elə də e, batilliyə, yəni yolu getmədilər. Əsas məqsəd onlarda tərk dünyalıq idi. Tərk dünyalıq idi, yəni zühtülü idi ki, hansı ki, onlar da baxımdan yol vermişsindir ki, onlar bəzi hallarda görürsən ki, yəni, ilki suflərin sadər olduğunu yəni, meydana gətirlər ki, və deyirlər ki, əhli suflə var idi, e, Deməli bu indi onun yeri mövcud. Yəni Qeynesamın ev məscisinin arxasında, arxa tərəfsində əhl-i sufəsinin yer düzəlmiş, antsiyonların üstü xurmalıqdan idi və 400-ə yaxın sahibi var idi ki, evi eşi yox idi. Onlar deməli bu əhl-i sufə əhli idi. Orda qaldılar və onların evləri, eşikləri, işləri yox idi və sadəcə e, kimin nəyi imkanı çatırsa deməli orda məscisin içində onlar da ip, ip bağlamışlar. Kimsə gəlib oru xurma və başqa şeylər qoydu. Yəni bu insanlar yəni kasım insanlar idi. Ancaq bu da o deməyə deyil ki, bunlar dünyanı tərk eləmişdilər. Yəni bu çox batıl bir fikirdir. Şey. Niyə görə? Çünki hədisdə gəlir ki, onlara aparırlar evlərinə, ət verirlər, başqa yeməy. Onlar ondan yüz öndəlmirdilər. Onlara gəlir, nə isə verəndə yüz öndəlmirdilər. Niyə görə? Çünki onların olanı o idi. Onlar yaxşıdan yüz öndəlməmişdilər. Çünki Allah sən Quran-Kərimdə bu şeyi, "Valiyyətdən çox nasibi kəmmə etdiyi, dünyanı heç unutma" deyir. Bu onların da olanları o idi. Yəni lazım deyil ki, Onlarda var idi, yüz döndərməzlər, onların sadəcə olanları o idi. Olsaydı, yüz döndərməzdilər. Başqa sahiblər görür ki, varları dövlətləri var idi, gözəl miniləri var idi, 2-3 zövcələri var idi, yaxşı, yaxşı miniləri var idi, yaxşı evləri var yaxşı bağları var idi, bostanları var idi, qurmalıqları var idi. Yəni, onların var idi, istifadə edək, bunların da idi. Hansı ki, Allah-ı səhəndə quran kəndə beləyir ki, e, e, Tafid-i minəddəm-i həzzəni əlləyə cüz-mətun ki Yəni dolurdu dünyaya görə? Heç bir şey tapmadı ki, nəfaqə eləsinlər. Nə bu nəyi göstərir? Bu ay onu göstərir ki, onlar sədaqə yardım eləmək, sədaqə vermək istəyi idilər, amma yoxları idi. Amma bu günkü elə, yəni etiqad ki, onların varlıqı deyəndə, xeyr, bu bahsi sözü. Çünki əgər var idisə, elə bilirlər, onda bura 1-ci nömrədə Əli Bəkir daxil olardı, Əbdurrahman Əmir axı daxil olardı, Əmər daxil olardı. Niyə görə? Çünki, var dövlətlər vardı, onlar ondan istifadə edirdilər. Səcə bu əhl-i sufanın cəmatında isə, yəni kəsir sabirə, səqirlərdə isə bu, var dövlət yox idi, ona görə də onlar ondan istifadə edə bilmədirlər və baxımdan da onlar, demək olmaz ki, onların varlıları onların yoxları idi. Və baxımdan da onların tərifinə gəldikdə, suflflərin tərifinə gəldikdə isə, ümumiyyətlə, bəzi alimlər deyir ki, bu e, lügəti mənası sufl suf sözündəndir ki, bu da, yəni bir neçə mənağa qayıdır. Onların mənalarından biri də odur ki, yəni heyvanın yunu deməyidir. Heyvanın yunu deməyidir ki, e, heyvanın yunu deməyici onda suq dilə, yun dilə ki, e, heyvanın yununu hazırlamış, yəni paltallar idi. Yəni onların güy əyinlərində o paltallardan vəsindən. Və İkincisi də bu lüğətin mənasına qayıdır ki, e, yəni yayılma deməyidir. Yəni oxun e, hədəfdən yayılması, yəni suq sözünün mənasında da Yəni onun hədəfən yaranmasıdır. Amma islahı mənasında isə, yəni bu firqənin yaranmasında isə düzdür, bəzi bir çox alimlər belə deyirlər, ə, bəzi rəylər bu ki, bu rəylər çoxunda deyim, təvmi, rəhmola dələdlər qatmışdır. Və birinci onların, yəni alimənin dediyinə görə sufi sözü tasavvuf sözün əmələ gəliş ki, əməllərini, yəni Allah sutanlaya, yəni yönəltmək və zahid dünyadan zahidli eləmək və dünyanın, yəni e, nemət olan üz döndərmək və təvacəşərləyə meyl göstərmək və e, insanın e, necə deyərlər şəhvədə səb olduğu bütün nemətlərdən üz döndəlmək. Yəni birinci bu sufili, yəni bu deməkdir. Və ikinci isə e, bəzi alimlərin dediyinə görə bu sufili isə e, onların e, su, e, yum geyiməllərinə qayıdır. Hansı ki onlar özlərini e, yumdan palkar giyindiklərlə bunlara bu suflik ona görə deyilir. Üçüncü rəyodur ki, bəzi alimlərin rəyinə görə bu suflik sözü safa sözünə əmrə gəlir. Safa da yəni, təmizli deməkdir. Şansı ki, onlar e, bütün qəlbəri e, təmiz olduğuna əməlləri sırf Allah olduğundan bunlara yəni, bu ad verilir. Və dördüncü rəyodur ki, bunlar e, su sözü əhli sufladan əmrə gəlmədir. Şansı ki, ə e, kasıb səhabələrin nə ola ki, da otulur. orada yaşadıqlarından bunlara əhlüsuffa deyiblər. Niyə görə? Çünki suf o yer adı idi. Yəni üstü xurmalı xurmalı listlərindən idi və bu bura da ən kasıb səhabələr gəlib bura yığılır və bu axından da bunlara yəni əhlüsuffa deyilir. Və 5-ci rəy ki, e, bunlar birinci səfdə olduğundan bunlara suf diləni safil avval. Yəni birinci səfdə namazların 1-ci səhvdə qıldıqlarından yəni bunlara sufi deyilirlər və 6-cı reyodur ki bunlar e, bir qəblə var ki bənin sufi qəbləsi var ki bu sufilər onlara nisbət olunur hansı ki, ümumiyyətlə, yəni, bu qəblə də cahiliyədə yaranan bir qəblə hansı ki, müasir sufilər özlərinə bu ləqəbi qoymağa yəni özlərinə ar sayırlar özlərinə bu ləqəbi ar sayırlar və 7-ci səbəq odur ki e, sufi o kəsdir ki Allah subantallarının Seçdiyi məhlukatlar, yəni suflər Allah suflana seçdiyi məhlukatlar düzdür Bu dəylərin suxuna Demək olar ki, bint-i emirə qaytaraq Hansı ki, ə, əhl-i Odur ki, əgər o əhl-i nisbətləri Bunların düz deyil Çünki, o, əgər oraya nisbət olsaydı Onlara sufa fi deyədilər Yəni, sufi yox, sufa fi deyədilər Və Həmçində başqa, məsəl üçün Əgər onlar da Allah suflana seçilmiş Məhlukatları olsaydı Onda da onlara sufi yox, safafi deməli idilər. Və İbn Teymiyyə buna baxanda isə e, həmsində görürsən ki, e, nasisani alimlər var ki, onlar da bu, demək olaraq ki, sufiliyi Yunan hikmətinə Yunan hikmətinə aid olun, deyirlər. Yalnız ki, görürlər ki, o Yunan deyində Sofiya deməkdir, Sofiya də yəni, e, yunan hikmətidir. Yunan hikmətdir ki, bunu da e, alimdir, bu deyirik şans ki, bu da o deməkdir ki, bu nasihanilərdən də yəni, sufi olanları vaydır ki, yəni, görünür ki, bu nasihanilər də bu sufilər haqqından çox yəni, böyük ehtimam göstəriblər. Amma İbn Teymiyyən rəyinə görə isə düzgün rəy odur ki, bu həmən bunlar sufi özlərinin yun giyməklə suft, suftdan falta giyindiklənə görə bunlar yəni sufi deyilirlər. Başlanğıc ödəci ümumiyyətlə 2000-ci əsr yəni, sufilər baləsən çox böyürədləri var. Həminsinə bundan sonra İbn Teymiyədən sonra onun tələbləri e, İbn İbirgey kimi, İbn Kəsir kimi, Zəhəbi kimi, yəni o sufilər, sufiyəni rəddlər qaytarmışlar. Çünki ümumiyyətlə e, görürsən ki, e, bu sufilər ümumiyyətlə ibadətlərində, yəni məşhur icbar ibadətləri onların tanımışlar icbarına görə o, o zamanlar müşahidə edirlər ki, fikl küfi və ibadətə e, basralı, yəni basrlılar, yəni çox gözəl ibadət edirdilər. Kiçik basral e, basral əhli də, yəni basrə ümumiyyətlə ömür aradan vaxtında tikilir və İbn Teymən rəyinə görə isə ən birinci sufiy sözü ümumiyyətlə e, Həsən el-Basrın tələbəsi olan Abdülvahiddən çıxır. Yəni Abdülvahiddən ən birinci bu söz o zamansı və Abdülvahid deyir Həsən el-Basrın tələbəsi ki, bu Abdülvahid özü ibadətdə, ondan sonra züflikdə yəni başqa insanlardan çox-çox yəni, fərqli -çox, yəni, idi. Həmçində görürsən ki, bəzi sufi alimləri də var ki, görürsən ki, sufiliyi təmizliyət çarpmadan ötəri düz-lə-düz təriflər qoyurlar ki, gəl, sufili mənası bu deməkdir və hatta başqa şey deməkdir əsində isə, yəni görürsən ki, bu ixtilaf ondan gətirib çardır ki, bunların e, özlərini yəni keçmişsən bağlamaklarından ötəri, yəni onlar özlərini E, Deməliyə ki, ən birinci sahabilərlə bağlayırlar. Və o zaman ki, müəllib bölmə gətirir. İlk sufilərlə, yəni, müasir sufilərlə Peyğəmi səmi vaxtında əhl-i suflan arasında var, yoxsa yox? Və şey ki, müasir sufilər, həmçində ilk sufilər özlərini əhl-i suflanə ələqə oldularını göstərilər. Nə, nə barədə? Çünki onlar iddia edirlər ki, yəni, əhl-i suflansı ki, Peyğəmi vaxtında ki, əhl-i sufladır, Onlar da bugünkü suflər kimi zahid idi, yani dünyadan zahid idilər. Yəni, dünyanın neymətlərindən üz döndərmişdilər. Düny qadınlardan üz döndərmişdilər. O, əhl-i sufladan evli olanı yox idi. Və şəhvət, dünyanın şəhvətindən üz döndərmişdilər. Şöhvətlikdən üz döndərmişdilər. Və yəni, baxımdan da, bugünkü suflər də özlərini, yəni, bu dür sayırlar. Və onlar bu baxımdan özlərini yəni, ilk suflərlə, yəni, əhl-i suflayla, yəni, fəyyəniz hamı əhl-i sufl bu suflərin o əhl arasında əlaqə olduğum bir dillə şansı ki, alimlərin çoxsu e, bunlardan yüzləndən dənizlər, buna rəd qardırmış. Niyə görə? Çünki ki, bugünkü suflərlə, bugünkü suflərlə həmən o əhl-i suflərin arasında heç bir alaqa yoxdur. Və bundan əvvəl dediyimiz ki, niyə görə? Çünki bugünkü suflər, bugünkü suflər özlərini formaya salırlar, bilə bilə, pis cinlər, zındır, yəni itkinlə, faltarlar, cinlər tökünlər, e, İç gündə faltalar yenirlər Yəni təmizə fikir vermirlər Hətta onlar özlərinin övlü olmalı Qəhizələrini kim daha çox Çinməsə daha yaxın yəni, Bu cür şeylərlə meydana gətirirlər Ondan sonra özlərinin zövcələri olduğu halda Onlardan üz döndərilər Və görəcək ki, var dövlətlərinin üz döndərilər Və özlərinə də neyinirlər? Əhl-i sufu anan bir montajdır. Amma həqiqətə isə həmən əhl-i subb və isə bunların dediyin tamamilə uzaq. Niyə görə? Çünki əhl-i subbunun üzvləri yoxdur. Niyə görə yoxdur? Çünki onların pulları yox idi evlənəndə. İmkanları yox idi. Və görürsən ki, onların yeməkləri yox idi. Onlar nəinki əyət başı yemək, onların xurma yeməyisindələr yox. Niyə görə? Çünki onların maddi imkanları yox idi. Ancaq onları hansısa səhabələr, Əbu Bəkir kimi başqa səhabələr onları evlərinə da, qonalqa, onlar üz döndəmir, gəlirlər də yeyirlər, içirlər Bəranq faltər vəcis götürüb giyinədlər üzə döndərməzlər. Və bu günkü sufilər isə, yəni bu baxımdan yanlış ediblər hansı gözləri, yəni əhl-i sufayla bir tutbacı bu da, yəni çox batil. Çünki bu günkü sufilərlə nədir, həmin əhl-i sufayla heç bir əlaqələri yoxdur. Labdan ki, bunlar özlərini onun əlaqəli saxlamaq istəyir ki, yəni guya bunların ibadətləri, zühdlüyi onların bir idi, ancaq əqidə barəsində isə bu günkü sufilər Onlar Demək olar ki, onların bazı dəqiqdələrindən biri demək olar, qeybi bilmələridir, yüksək ibadətdə yüksək dərəcələr çatmalarıdır. Şeyxləri o belə bunların yüksək dərəcəyə çatır ki, hətta bütün ibadətlər bunun boyuna çıxır. Bu dəqiqədində bahsəyir, hansı ki, bu insanı dindən çıxadır əməllərdən biri, hansı ki, onlar elə izdiyə edirlər ki, qədə bunların şeyxləri o səviyyə çıxandan sonra qeyb açarları gəlir bunlara. Yəni artıq Allahla və şeytə girirlər, danışıburlar və başqa-başqa kifrət çıxan əməllər, hansı ki, əgər sahabelərin vaxtında belə bir şey yox idi, belə bir etikat da yox idi. Və bu da onların, yəni ilk əhl-i sufiyə əlaqələrin olmamasına, yəni gətirib çıxadır. Və onların adlana gələndə isə, sufilər adlana gələndə isə ən birinci onların ən məşhur adlarından biri də sufili idi və dedil ki, sufili də e, niyə görə sufili adlanıb bu barədə yəni alimə yəni islahın mənaxın dedik ki, sufri var güya. onlar yüngindiklərinə görə guya birinci səhpədə olan yır. bunlar hamısı batildir və düzgün deyəyəm o da ki yəni, ibn taymiyyə də buna razı çadı ki bunlar suyfonu gör adamla çünki bunlar yəni yüngindikləri paltallarına görə yüngindiklər paltallarına görə və bəzi alimlər deyir ki bunlar ümumiyyətlə ən böyük deyir sufri yarananda yəni hətta təbiinlərin vaxtında yarananda o zaman ki bəzi qrup insanlar var ki başda bir qrup insanlar var idi yəni alimlər alimlər ki O zaman ki gördülər ki insanlar dünyaya, yəni Allahına da, dünyanın naziləmlərinə, şəhidlərinə, Allahına var bunlar hiss ki, insanları necə deyirlər, e, dünyaya zahidlik eləsin, dünyaya zülfül eləsinlər. O vaxtdan həmən alimlər başladılar, nə ola ki, paltar giyməyə, ondan sonra dünyanın nemətini üz döndərdilər ki, hətta insanlara dünyaya allamasınlar və bu da bəzən bunu inkar edirlər ki, bu şeyin olmadığını. Amma şəhət oldu ki, imtinə mərhumolla Ə, gətirir ki, ən birinci, yəni bu sufi sözü ümumiyyətlə deyir ki, yəni Abdul Vahid, yəni Həsən el-Basri'nin tələbələrindən biri olan Abdul Vahidin səbəbi ilə meydana gəlir. Çünki bu insan artıq yəni ibadətinin zahidliyində, zühdliyində artıq yəni tanışmı insanlardır. Həm də bu sufilərin adlarından biri də Ərbabul Haqaiqdir. Yəni haqqların rəbləri. Yəni nə var haqqların rəbləri? Çünki bunlar iddia edirlər ki, bunlar ki o zaman ki başqa insanlara baxanda çox yüksək ibadat edirdilər, çox dediklərininə görə çox ictihaslı ibadat edirdilər. Ha bucür mənsəbə, dərəcə çıxan insanlar, o insanlar idi. Artıq onlar bəzi qeyri məsələlər bunlara haqq olurdu. Yəni bəzi qeyri məsələlər bildirilən bunlar özünə bu arbabul haqqaq, yəni bəzi haqqların rəbləri adını özünə götürmüşlər. Həmçinin bunların adlarından biri də fəqirlər idi. Niyə görə? Ki, e, bunlar o zaman ki, bəziləri fəqir olduğundan sufl elirdi və bəzilərdə yəni kasıb, varlıq, varlı ola ola dünyanı təqsimləyirdi. Hansı ki, bu suflar nə təşkilçisinin soğlu və yəni kəsibadan ibarət idi. Və baxın da bunlara fəqirlər adlandırırlar. Həmçinin bunları Xorasan'da isə deməli şətkəti adlandırırlar. Şəkildə də bunlarda deməli dağın adı deyəndə Xorasanın dağın adıdır ki, həmin bu zahirli eləyənlər o dağlara çəkildik ki, buya peyğəmbər Hira dağında, yəni elədig ibadət kimi, bunlar da yəni Hira dağında peyğəmbər kimi ibadat eləmir, təklik ibadət eləmişdi. Və bunlar da peyğəmbər sandan peyğəmbər kimi idilər və baxın da bunlar həmin Şevki adlan dağında ibadət eləyirlər. Baxın da onlar qorasan da bunlar o adla, yəni tanınırdılar. Həmçə bunlar adlandan biri də cəvəy elərdi. Cəvəy elə də burada mürş, a, ki, bu nə olan Şamda külfələri ağaclar deyildi. Nə görə? Çünki daima qaldıqlarına, bunlara cəvəy elə deyirlər. Və bunların başqa adları da var, amma biz çox geniş olur və əsas bunlar barəsində necə yayılanlar, deməli bu adlar idi. Və sufili mərzəbi nə vaxt çıxdı? Bu bölmə həqiqətən də doğrudan da çox ihtilaflı məsələlərdən biridir. Çünki bunların ihtilafları bəzi sufi ailələrin özləri, e, bu sufilər e, çalışırlar ki, sufiliyi, yəni peyğəmbərin bağlı Və ilə bağlayıləşinlər. Və ideyeli ilə gücə ən birinci sufilə elə peyğəmbər özü olub, yəni dağda tək ibadat edib. Sonra da deyirlər ki, gələ bunun sahabilər, əhl-i subhanı cəmatı, yəni bu cür əqdədə olublar, təşkil ediblər, yəni dünya nimətləri üzrə öndəriblər. Amma həqiqətdə isə, yəni İslam alimlər, əhl-i subhanı ilə ittifak ediblər ki, Peygaməslam vaxtında, yəni umumiyyət, yəni sufli olmayıb, suflik olmayıb, bu yəni İslamdan sonrası. Ancaq onların izhar olması barəsində isə, ən birinci rəy odur ki, alimlər e, deyirlər ki, bu... E, İslamdan əvvəl tanınıb, yəni sufili İslamdan əvvəl tanınıb və ikinci rəy odur ki, bu sufilik hicrətin 150-ci ilində meydan açıb və üçüncü rəy odur ki, sufili məsələsi İslamın deməli 108 hicrətin 189-cu ilində, yəni, meydana meydanə gəlir və dördüncü rəy odur ki, sufilik, yəni, hicrətdən 200 il sonra, yəni 189 e, yox, 2 əsr sonra meydanə gəlib və bəzə də deyir ki, onlar hicrətdən 200 meydana meydanə gəlib, yəni İslamdan qaba meydana gəlib. Baba dedi ki, onlar e, sufley ümumiyyətlə üç e, yaxşı fəziletli əsir var. Zaman var ki, yəni e, Hans Kelsen ki, ən fəziletli zaman mənim dövrüm, sonra məndən sonra, yaşan sonra məndən sonra yaşayan, yəni alimələri ki, bu sufley bu üç dövrdə yaramayıb, yəni dördüncü, yəni zamanı dördüncü əsirdə, yəni yaranıb Və bəzələdir ki, bu suflik e, ən çox yayılıb 18-19-cu və 18 20-ci əsrlərdə yəni bu 3-cü əsrlərdə yaranıb o zaman ki e, suflik e, tariqaları, yəni suflik yolları çox sonra. Və bəzə deyir ki, suflik <coughs> Peyğəməsənəm yanda vaxtında tanınmış idi və bu, bu rəydə dedik ki, ən batır rəydik, ən batır rəydik ki, yəni Peyğəməsənəm vaxtında yəni bu suflik yaranması. Və şəkəyə odur ki, sufi sözü sufi sözü isə ə, ən çox yəni danışıqdan çox istifadə olunub. Bu üç fəziləti əsirdən, üç fəziləti əsirdən sonra və ancaq sufili ibarəsində isə sufili ibarəsində isə demək olar ki, yəni başlanın alimləri var idi ki, yəni başlanın xalifəsi var idi, qarşı var idi ki, adı da Zurat ibn Offa idi ki, o demək olar ki Bir dəfə sübnamaq da özünün sufi təriqətindən isfa, yəni özünün mənsub olduğunu bildirdi O gün bir-bir gün fəzri namazında O zaman ki, nagura üfürləndi, nagur çalındı. Bunu oxuyan vaxt ilə artıq meyid kimi yerə yıxıldı. Meyid kimi yerə yıxıldı və dil bunu deyir, bəzi dil onun vaxtında olan, orada olan sahabilər bunu inkar elədilər. Çünki bu cür e, vəhs, bu cür formu, ümumiyyətlər, yəni sahabilərdə bu cür yox idi. Və İbn Teymiyyə Rəhmələ deyir ki, bu cür halı olanlar yəni sahabilərdə yox idi, yəni, sahabilərdə bu cür halı yox idi ki, onlar dirayəni oxuyan ki, bu cür, yəni özlərinin miyyət kimi yeri yıxırdılar. Çünki sahabilərinin halları, ümumiyyətlə biz, İrbadi bin Səriyyənin hədisində görürük ki, əhə, ki, o zamanki danışanda əhə, bizim gözlərimiz dolardı və tüklərimiz ürbəşəyidir, yəni sahabilərin halları belənsidir. Amma bunlar özdəni o qədər quluba çatdırmışlar ki, hətta bir ayana heç başa düşülə düşməsələr də belə özdəni yerə yıxılıb gedirlər. Yəni bu da niyə görə? Çünki bax siz əhli, yəni ibadətdə, zahidlikdə məşhur idi və bax da ən birinci sufliliyə baxsa da, yəni basıda meydana gəlir, basıda yəni meydanə gəldi. Və sonracə suflilikdə isə, suflilikdə isə, yəni əvvələ düzü, yaxşı nəticə olsa da, ibadətli, zahidli olsa da, Amma sorda görəcək ki, onlar həqiqdəndə yəni, çox batıl əqdələr daşılır. Batıl əqdələn biri odur ki, onlar o şeyxlərin məzalanı ziyarət eləmək, şeyxlərinə səcdə eləmək. Hətta o dərəcə çatmışdır ki, bu güncə o cür mövcudur ki, deməli o şeyxlərin e, çox mundar-mundar yəni, hərəkətlər edirlər ki, onlar da bu məsələləri tamamilə şeyxlərlə tabi edirlər, yəni şeyxlərini əni digərlər e, yüksəy məqamat çatdırmaq, onlara e, şəhidət əhkəmanı onların boyundan salınması, qeybi bilmək, onların məzarına şəhcə eləmək, məzarına istəmək, onların vəsitə ilə qəbirdən istəmək. Bu tür şeylərdə görsən ki, əksən də, yəni bu təbliğət çox böyük, yəni qulvaz, yəni çox böyük, yəni, gəlib çıxmışlar də inşallah gələndə dəsə də, yəni suflər haqqında qalan şeylərdən danışacağıq. Çünki, yəni mövzu çox geniş mövzudur. Hə, yəni onların həqiqətliyi barəsində, yəni ən birinci hansı ideya ilə yarandı o firqə, sonra onların əsas əyilələri, ondan sonra onların suflərin öz şeyxlərində olan mövqeləri, onun sonra mələklərdə olan mövqeləri, Allah Subhanahu olan mövqeləri, peyğəmbər olan mövqeləri və inşallah çalışaq gələndə dəsə qonuşub danışdırıb və düzün Allah bilir vasalı Məhəmmədin vələlam